Vasile Voiculescu, partea a treia. Despre Barbu Slătineanu nu se mai pomenește nimic. Era colonel pensionar, specialist în ceramică artistică, despre care publicase o carte și din al cărei tezaur, românesc și universal, poseda o vastă colecție expusă în casa lui de pe strada Obedenaru, în cartierul Cotroceni, alături de tablouri, sculpturi, scoarțe vechi și alămuri orientale. Urmând pilda lui Zambaccian, cedase statului întreaga colecție, devenită muzeul Slătineanu, în schimbul dreptului de a locui într-o aripa casei lui, o casă în care toți membrii familiei cultivau artele, de la sculptură la muzică. Locuința avea un salon spațios cu veche mobilă boierească, Doamna Slatineanu era o la hovarii în a cărei alcătuire se afla și un fotoliu foarte larg, acoperit cu un covor persian, în care își petrecea mai toată vremea domnul Barbu, suferind de picioare. În aceste împrejurări își descoperise el vocația târzie pentru literatură și, încurajat de Șerban Cioculescu, începuse și continua să scrie mai întâi povestiri inspirate din viața omului preistoric, apoi un roman, fie din nevoia de a-și citi și verifica producțiile epice, fie din nevoia mai generoasă de a oferi un spațiu și un climat familial unor prieteni de cultură mai vechi și mai noi, pe care deceniul acela nenorocit îi suriunise din patria lor literară, Slădineanu le-a declarat acestora poarta deschisă în fiecare zi, de marți la ora 5 după amiază, când salonul cu mobilă veche îi aștepta simplu, amical, fără protocoale cu care, probabil, fusese obișnuit în tinerețe. Nu era vorba de un cenaclu literar propriu-zis, deși în cadrul acelor reuniuni nu se citea și nu se disputa nimic altceva decât literatură și artă, ci de o familie spirituală ce-și căuta supraviețuirea într-un noblețe, de-a lungul unei epoci literare dominate de ceea ce s-a numit mai târziu sociologism vulgar. Introdus acolo de Șerban Cioculescu, am fragmentat și eu salonul Slătinanu cu intermitențe vreme de vreo doi ani și îi găseam acolo, aproape cu regularitate, nu numai pe marele nostru critic împreună cu soția sa, ci și pe Vladimir Străinu, Elena Iordache, Vasile Voiculescu, Dinu Pilat, Cornelia Pilat, Alice Voiculescu, Claudia Milian, precum și pe alți câțiva cu popasuri efemere. Față-înfață, față, cu asemenea nume, e ușor de imaginat atmosfera de subțirime intelectuală și elevație sufletească în care se desfășurau discuțiile de după lecturi, dominate de verva cerebrală a lui Cioculescu, care nu scăpa nicio ocazie de a mai face un calambur și de magisteriul critic întotdeauna elegant și precis ca o tăietură de diamant a lui Vladimir Străinu. După anfitrion, Voiculescu era cel mai des solicitat să prezinte noutăți, invitație la care el răspundea cu o naturalețe vecină cu umilința. Nu mi-l amintesc să fie adus prea multe poezii, dar acolo, în casa lui Slătineanu, a citit el o bună parte din povestirile care postum l-au așezat printre cei mai mari prozatori ai literaturii române. Cu mult înainte de a fi fost astfel consacrată de cronica literară, el a trăit bucuria intimă de a se ști prețuit de cei ce, potrivă îl iubeau. Nu știu ce se va fi salvat din prozele lui Barbus Latinianu, care a murit în împrejurări tragice, și nici ce sau cât va rămâne din ele. De numele lui însă rămâne legată, cel puțin în amintirea mea, o oază de sănătate literară, într-un pustiu al conștiinței semănat cu leșuri.